Əl-Mülk Mülk surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Mülk əlində olan Allah Ən əzəmətli, xeyri və bərəkəti bol olandır O, hər şeyə qadirdir Əməl baxımından Hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün Ölümü və həyatı yaradan odur O, qüdrətlidir, bağışlayandır. Yeddi göyü təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahım yaraddığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tatmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda, özünə tərəf dönəcək. Biz sizə yaxın olan göyü ulduzlarla bəzədik və onları şeytanlara atılan alovlar etdik. Biz onlar üçün yandırıb yaxan od əzabı hazırlamışıq. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına düşər olacaqlar. Ora nə pis dönüş yeridir. Onlar ora atıldıqda, onun dəhşətli uğultuyla qaynadığını eşidəcəklər. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə ora atılarkən, cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məgər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi? Onlar deyəcəklər, əlbəttə bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz onu yalançı sayıb, Allah heç bir şey nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz demişdik. Onlar deyəcəklər, əgər biz dinləsəydik və ya anlasaydıq, alov şöylələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu od sakinləri. Həqiqətən, öz Rəbbindən, onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat var. Sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz də, fərqi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir. Yaradan Allah lətif və hər şeydən xəbərdar olduğu halda, ola bilərmi ki, O, gizlində və aşqarda olanları bilməsin? Yeri sizin ixtiyarınıza verən odur, onun hər tərəfində gəzin və Allahın ruzisindən yeyin, qaydış da onadır. Göydə olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə gəlib titriyəcək, ya ki, göydə olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz mənim xəbərdarlığımın Necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. Müşriklərdən əvvəlkilər də Bunu yalancı hesab etmişdilər. Görəydin, mənim onları həlak etməyim Necə oldu? Məgər onlar başları üzərində Dəstə-dəstə pərvazlanıb uçan, Hərdən də qanadlarını yığan Quşları görmürlərmi? Onları havada, Ancaq mərhəmətli Allah saxlayır. Şübhəsiz ki, O, hər şeyi görür. Yada mərhəmətli Allahdan başqa, Sizə kömək edə biləcək qoşununuz varmı? Kafirlər, Ancaq aldanmaqdadılar. da o, öz ruzisini kəssə, Sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, Onlar təkəbbür göstərməkdə Və haqdan qaçmaqda Davam edirlər Elə isə Üzü üstə sürünərək gedən Daha doğru yoldadır Yoxsa düz yolda Özü şaq gedən De ki Sizi yaradan Sizə qulaq, göz və ürək verən Odur Necə də az şükür edirsiniz De ki, Sizi yeryüzünə yayan da odur, Siz onun hüzuruna toplanacaqsınız, Onlar deyirlər, Əgər doğru deyirsinizsə, Bu vəd nə vaxt olacaq? De ki, buna aid bilgi, Yalnız Allah yanındadır, Mən isə ancaq xəbərdar və bəyan edənəm, Kafirlər əzabın yaxın olduğunu gördükdə, Üzləri eybəcər bəcər görkəm alacaq, və onlara, sizin durmadan istediğiniz əzab bax budur, deyiləcək. De ki, deyin görüm, əgər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv edərsə və ya bizə mərhəmət göstərərsə, bəssiz kafirləri ağırlı acılı əzabdan kim qurtara bilər? De ki, o mərhəmətli Allahdır, biz ona iman gətirib, Ona təvəkkül etmişik. Kimin tam azğınlıq içinde olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Dəki, De deyin görüm əgər suyunuz yerin dibinə çöksə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər?